România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Văd că domnii sindicaliști din educație se învârt până la urmă de niște majorări de salarii chiar dacă deocamdată a anunțat că vor păstra ideea organizării unui marș în București cu foarte multe mii de profesori de ziua copilului, amenință în continuare cu blocarea examenelor de capacitate de bacalaureat, ceea ce e oarecum ciudat și trist în același timp, iar guvernul este suficient de ezitant încât să nu meargă până la capăt cu ideea de a condiționa creșteri de salarii în educație de o reformă reală a acestui domeniu. Între timp, eu vă propun să vorbim despre copii. Până la urmă, educația nu mai despre copii, nu mai este în țara noastră. E foarte mult despre profesori, dar foarte puțin despre copii. Orice am discutat despre educație, ajungem în mod inevitabil la creșterile de salarii. Ceea ce nu vom face astăzi. Vom face în zilele următoare, dar nu astăzi. Doamnelor și domnilor, astăzi vreau să dezbatem o idee simplă la România în direct, o idee de reformă care sigur că are implicații complexe pe care împreună le vom discuta, aceea de a limita prin lege numărul de ore pe care le petrece un copil la școală. Cum era pe vremuri, mă iertați că sunt uh, puțin așa, mă înțelegeți? Deci, 5 ore în ciclu primar și gimnazial, 6 ore la liceu. Sigur că asta implică foarte multe schimbări, inclusiv ale programului copilului, inclusiv ale programului părintelui, și da și al numărului de catedre. De aici încolo, sigur că discuția merge mai departe. La ce materii ar trebui să renunțăm? Ce materii ar trebui reduse? S-a propus la un moment dat contopirea unor științe, așa cum ar fi istoria și geografia, sau biologia și chimia, sau fizica și chimia. Sigur că se pot face astfel de lucruri cu condiția ca toată lumea să înțeleagă care-i scopul până la urmă, să-i rămână sau să nu-i rămână copilului ceva în cap. Cum vi se pare această idee? Hai să o dezbatem azi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Octavian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Bună ziua și ascultătorilor! Pot spune că este un subiect pe care îl pot dezbate din două puncte de vedere. Aceea de cazul didactic și de părinte. Uh -huh. Și chiar din un la punct de vedere, acela de fost lider de sindicat în învățământ. Așa că mai atins foarte bine subiectele puțin mai devreme. Modificările a, pe care ar trebui să le survină si în, si, a, să apară în sistemul nostru de învățământ a, nu se fac datorită faptului că învățământul este pentru cadre didactice, pentru conducerea ministerului și mai puțin pentru copii. Și, a, Octavian, a... eu am pus problema, hai să lămurim pentru toată lumea, am pus problema știți cum asta cu numărul de ore la școală, a, ține până la urmă de securitatea copilului, de sănătatea lui. Adică mă deci gândesc că dacă le limităm, normal, dacă le limităm, poate... mai încolo putem vorbi și despre, uh, despre programă, despre program, despre ce materii, dar eu așa în calitatea mea de părinte mă gândesc că copiii stau prea multe ore la școală. Sigur, nu toți părinții sunt, sunt de acord cu asta. Acord. Sunt în tot de acord. Am predat într-un liceu biling și erau copii care aveau ore de dimineață de la 7 până după amiază la ora 3. Și la ora 3 mai aveau ceva activități extracurriculare apoi temele sunt de acord cu limitarea acestui număr de ore pe care un copil trebuie să le petreacă la școală. De exemplu, ce ați predat, Octavian? A, exact, materia pe care susțin să o, o avem cât mai mult inclusă în numărul de ore de sport. Numărul de, Am predat educație fizică, deci sportul să rămână cât mai mult prezent în activitatea unui copil. Pentru că modul în care s-a dezvoltat societatea noastră îi face pe ai noștri copii să devină niște creiere mari cu niște piciorușe mici sau din contră cu burțile mari. Vă mulțumesc pentru telefon 037 Încerc să iau cât mai multe telefoane. Camelia, bună ziua! Bună ziua, dragi oameni frumoși! Vorbesc în calitate de mamă a doi băieți, unul la gimnaziu, unul la liceu și... Uh, nostalgică și eu ca și tine, Moise, mi-amintesc -mi foarte bine că nu numai programul era mai redus, dar de 30 de ani încoace, noi fiind generația cu cheia la zâd și paradoxal și copiii noștri au devenit aceea, același gen de generație, dar cu mașină la scară uneori, nu uh, numai numărul orelor erau mai reduse, dar uh, fericirea de pe chipul copiilor și liniștea de pe chipul copiilor de cu 30 de ani era alta. Actualmente copiii noștri sunt niște copii obosiți, stresați, veșnic în alergătură și chiar dacă sunt doar șase ore pe zi ca și învățare la școală, 90% din copiii cel puțin din mediul urban, continuă cu ore în privat și asta se știe foarte bine, începând de prin clasa a șasea pentru unii, sau poate chiar mai devreme, habar nu am. Da, pentru a... că problema adevărată este că Amelia, că nici nu rețin mare lucru din materia Absolut. stufasă și atunci trebuie să-i pui pregătire ca să ia un examen. Absolut. Și atunci eu mă gândesc că ar fi foarte bine venită ideea de a se cumula niște materii Ființe, specialiștii vor cum este mai bine, deși presim că va fi o adevărată poveste decât Da, oh, S-a iscat o furtună atunci, deci nici nu am apucat să da. mai facem vreo dezbatere în momentul în care. Eu, de exemplu, sunt iubitor de istorie. În momentul în care s-a pus problema unificării istoriei cu geografia, domne, au sărit, nu știu cum zic, a, a sărit ființa națională din noi. Dar adevărata problemă e că, în momentul de față, copiii chiar nu știu istorie. Or, câte ore se fac nu de pentru istorie. Că problema eu o văd altfel. Fiul meu cel mare care actualmente este la liceu, în gimnaziu, avea un cadru didactic care nu le-a făcut deloc să-i placă uh, fizica. Din contră, era abonat la câte un patru. Nu învăța suficient, deci nu e vina profesorului uh, după care învăța pe Două-trei zile sau două-trei săptămâni să revină, Ei în liceu, pentru că există o doamnă profesoară absolut minunată, care nu face altceva decât să le spună copiilor că sunt buni, că sunt valori și că pot să-și dezvolte capacitățile și că îi iubește, a dat peză din fizică și a ajuns să semestrul 10 pe munca lui. Asta e o altă discuție. Camelia, asta okay. e o altă discuție pe care vă propun să o facem în zilele următoare despre cadrele didactice și competențele lor. Astăzi vreau să ne limităm la ideea asta de a reduce numărul, de fapt de a limita strict și ferm. Vedeți, în legea învățământului mai e o prevedere de care nimeni nu prea ține cont. În ea scrie că învățământul se desfășoară de regulă dimineața. De regulă dimineața. De fapt, în marile orașe avem școli supraaglomerate, unde copiii fac și în trei ture. Sunt reduse la 45 de minute orele și la 5 minute pauza, de așa manieră încât să intre toți. Se lucrează de la șapte jumate dimineața și până la 7 seara. Bună ziua, Ana! Bună ziua! Eu am o să în clasa 5-a, care e lângă mine și emoționată și vă salută foarte tare aici. Ei învață la un liceu din clasa 5-a în Iași unde a luat în urma unui examen foarte greu și ca părinte sunt foarte dezamăgită că nu s-a făcut această reformă învață enorm de mult, a renunțat la orice activitate extrașcolară lucrează mai mult ca mine care sunt adult, pleacă la 7 de acasă începe orele la 8, ajunge de multe ori la 2, clasa 5 -a, cu are ore până la două, după care încep calvarul temelor și a proiectelor și a unor obiecte cărora nu le înțeleg Cum De exemplu. Cum ar fi tehnologica, unde învață componentele bucătăriei. Educația tehnologică. Da. Deci, nu înțeleg, dar ok, facem educație tehnologică, dar măcar să învețe ceva util două ore de geografie în care domnul nu i lasă nici măcar să gândească singur, trebuie să spună cu punct și virgulă, cum a predat, domnul lui altele le pune doi. Uh, și exemplele pot continua. Adică copiii ăștia sunt supraobosiți, deja Nu prea, prea Ana nu cumva luați prea în serios școala? Adică <laughs> eu nu, eu aș vrea să nu. Fetița mea o ia în serios. Mai devreme și... sau mai târziu va trebui să prioritizați. Uh, păi, cam așa este, dar la 11 ani e greu să să-i spui lucrul asta și să-i explici. Plus că foarte în serios o iau profesorii de la acest liceu. Și nu numai. Și mai grav e că părinții o iau foarte în serios și cer foarte mult copiilor, chiar la. Oh, s-a întrerupt. Ce păcat, Ce păcat că s-a întrerupt. De fapt, Ana, aș vrea să vă spun doar atât că, de multe, în cele mai multe cazuri, părinții iau în serios doar notele. Nu exact și ce știe copilul de notele respective sau ce îi rămâne în cap. Asta pentru că notele contează la admitere. Raluca, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, aș vrea să, mă rog, din nou trebuie să fiu gică Contra, am tot respectul pentru părinții dinainte care își compătimesc copiii, dar și eu mi-aș dori să vină mai devreme acasă, numai că, vă dau un exemplu, la clasa a șaptea, unde este fiul meu cel mare, nu există săptămână în care să nu-mi spună că nu s-a făcut măcar o oră, indiferent de materie. Uh -huh. și, atunci și atunci reducem, ce? ok, numărul de ore de stat la școală, dar materia rămâne aceeași. Păi nu. Uh, nu, nu. De, ce, de ce ziceți asta? Păi... Haideți să vă dau un exemplu pe concret. Păi nu, doamna, plecați, plecați de la o premisă greșită, că rămâne, doamnă, nu poate să rămână aceeași materie. Dar în același timp, vedeți că ei au negocierile astea între ei, doamne, păi câte da. catedre, ce au ajuns exact. să predea exact. matematica de facultate, se termină la sfârșitul liceului lor de MateInfo, ei fac toată programa de matematică de fapt. De ce? Pentru că vor să-și facă catedre, să aibă locuri de muncă. Exact. Școala este locul lor de muncă, în primul rând, copiii sunt și ei pe acolo. Dar eu vă spun în felul următor. Noi, sau cel puțin astăzi, am pus problema la modul, noi trebuie să, punem, uh, să limităm până la urmă modul în care școala face fizic rău copiilor și de acolo încolo poate abia începe o dezbatere despre ce conține materia. Predai matematica în trei ore, categoric va trebui să predai mai puțină matematică în 3 ore pe săptămână. Sau chiar limba română? Da, categoric. Vorbea cineva adineuri despre tehnologie. Da. Păi, cum a apărut tehnologia în școli? Tehnologia a apărut în școli pentru că niște ingineri nu au mai avut loc de muncă. Dumneavoastră credeți că dacă se vor, va reduce numărul de ore și se vor contopi materii, se va produce o revoluție în învățământ? Vor rămâne niște oameni fără locuri de muncă Vor trebui plasați cumva Nu, nu, nu, să, nu, nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta Asta acesta. e o altă problemă pe care noi ca societate Sunt de acord, va trebui să o rezolvăm cumva Dar Credeți dumneavoastră că trebuie să ne sacrificăm copiii pe, Ca să nu creăm acea problemă? Nu dar Eu aș vrea să se pornească de la o reformă Care să fie de adevărată și să conțină un tot Că dacă reducem numărul de ore, dar după aia mai băgăm pe aici și pe acolo niște, bă, niște bă, artificii, ca Cum să ar fi? tot de acolo. sunt convinsă că se vor pune opționale de pregătire. Păi opționale. opționale. Hai, să, hai să stabilim și asta cu opționale. Și în momentul de față, de fapt, tot opționalele sunt cele care, atenție, sunt opționale, nu facultative. Adică optezi, da. dar ai minim trei, parcă, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Și adică ești să obligat să, să ai ele, niște opționale. Că... Le faci cu profesorul care e la oră și care te punctează după aceea la notă, Hai nu? să facem altfel, să zicem așa, opționalele se desintează, se fac cercuri neplătite, altfel spus, nu-și completează cu Catedra cu cercul de matematică sau cu Corect. cercul de tehnologie și participă cine vrea. Ce ziceți pe da. asta? Eu sunt de acord, dar eu, ca părinte, sunt de acord. N-ar trebui să vină din partea cealaltă, de fapt, această propunere. De la profesori, așteptați dumneavoastră să profesor, vină? Evident. Păi, profesorii, împreună cu Ministrul Curaj, <laughs> au propus creșterea numărului de ore pe care le stau le petrec copiii la școală. Vă amintesc acest lucru. Am înnebunit, deci după ce niște luni de zile au evitat orice fel de reformă și chiar niște propuneri bune venite din partea unui consiliu făcut de niște dascări minunați, au venit să că uite, mai îmărim numărul de ore și gata, rezolvăm problemele. Asta e reforma pe care o propune domnul ministru Adrian Curaj în momentul de față. 0372069599, Adrian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Um... Sunt un fost profesor de fizică, o materie foarte neplăcută, așa, printre marea majoritatea a Așa nefioar. este, dar poate mi-a și mie de ce. Eu, de exemplu, n-am suportat căldura. Chiar am rămas corigent, dar nu pe toamnă. Un trimestru am rămas corigent din cauza căldurii, sincer să vă spun. Chiu mare, că uh, mic, m-am uh, încurcat uh, în ele. Uh, fizica este o materie fascinantă, dar depinde foarte mult de profesor cum aduce fascinația asta în fața electului. Eu vreau să aduc o discuție Uh, un lucru pe care l-am văzut acum ceva timp la o televiziune mai puțin comercială un lot de copii olimpici uh, au fost invitați undeva în Japonia la o școală uh, pentru o vizită un schimb de experiență m-a uimit uh, ceea ce a spus profesorul acela au fost invitați în școală și uh, vedea, laboratoarele erau într-o oarecare măsură pline pe terenul de sport se jucau în clase se țineau niște cursuri mai mult sau mai puțin cu de ăsta de ore, cum să vă zic, oficial, și directorul școlii respective și tot cerea scuze față de oaste că nu sunt pregătiți, că nu sunt pregătiți pentru venirea lor. Și la final, au spus totuși că ne cerem scuze, dar suntem în vacanță. Școala era plină, dar ei erau în vacanță. Și ce vreți să de dovediți mine, cu asta, Adrian? Vreau să aduc așa o imagine a unei școli care creează un mediu copilului plăcut pentru copil, Adică copilul să simtă nevoia să-i placă să stea la școală Nu ați vrea dumneavoastră să stea mai puține ore? Să-i placă să-i placă, dar mai puține ore Până să-i placă, nu vreți să limităm numărul de ore? Nu știu ce să spun Personal nu cu toate că nu mai sunt profesor de ceva timp, dar personal nu, dar Dați un argument. Fie... Asta e dezbaterea de azi, Adrian. Pentru că aceste ore, pentru că aceste ore state necal, ca să zic, vor, vor fi numărate. Vor trece foarte greu. Și copiii, ca și totorii, vor sta cu ochii pe ceas Mai e până la unul, mai e până la două S-a sunat și am plecat Păi și ce? În momentul de față e altfel? Păi e, nu este altfel dar, dar că stau șapte ore Fii are șapte ore timp de trei zile pe săptămână În Înnebunesc eu Când îl știu că pleacă la 12.30 de acasă Și se întoarce seara La 7 jumate iese Da, este, este greu pe mine tata da, a întrebat greu. când veneam de la școală, distrugem aminte... niște copii, nu este greu Distrugem niște generații da, O să aibă da, probleme da. cu coloana Stau pe scaune șapte ore, mă înțelegeți? Ar... Nu au activitate au o oră pe, de sport pe săptămână Adică dumneavoastră da. îmi spuneți că este greu Eu vă spun că le distrugem sănătatea Eu știu, știu lucrul ăsta Dar ar trebui limitate, probabil Dar copilul dacă vrea și Are anumite uh, cercuri Pe care le face acolo și unde se simte bine Unde simte că personalitatea lui este ajutată să se dezvolte. Aici depinde și de cadrul didar. și Pe mine tata a întrebat cum am simțit la școală, nu ce note lua. Ok, hai să vorbim de cercuri. Mă cum te simțit la școală. A fi de acord Bine. cercul de fizică să fie gratuit, altfel spus să nu fie plătit profesorul, mă înțelegeți? Profesorul, dacă nu vrea să be. organizeze, să facă așa, că vrea el și că s-a împrietenit cu copiii. Și să facă... Mi -e, mi -e, mi e foarte greu să pentru că în perioada cât am fost profesor de fizică chiar reușeam să țin probabil 30 de copii pe săptămână 5 ore în plus la școală pentru că voiau ei și nu veneau ziua, ci noaptea. Aveam un telescop personal care îi făceam să ne întâlneam noaptea în curtea școlii și priveam cerul, priveam luna, priveam astrele, făceam niște cursuri, niște cercuri de astronomie Toată școala știa că sunt anumite seri în care dacă timpul ne permitea, ne întâlneam pe terenul de sport și adunam cel puțin 20-30 de copii în fiecare seară Foarte la, la châti genul ăsta. Nu eram plătit. Eu înțeleg, că... predați la, la oră predați forța centrifugă și după aia o aplicați la uh, cercul de astronomie ca să le explicați uh, elipsele și uh, nu, planetele când de fapt no. la ora ar trebui să, nu știu, făcută o programă, o metodologie de așa manieră încât ei să vadă ceva util în, font, în forța no. centrifugă. Eu sunt, eu sunt de părere că um, ca, vă spun, ca o oră, ca un curs să fie atractiv, trebuie să fie foarte vizual. Fizica și chimia au acest dezavantaj. Nu sunt niște materii sau marea majoritatea profesorilor nu reușesc să le facă vizuale, să capteze prin imagini. Nu, nu e chiar așa. Să vă nu explic. Să vă explic. O... De ecuații da? Sunt greu de digerat. Așa este, dar haide să vă, să vă dau o paralelă dacă vreți așa. Cred că am mai povestit chestiunea asta, dar o să o mai povestesc încă o dată. Eu am fost fascinat de profesorul meu de chimie din general. Era un tip senzațional, foarte, foarte mișto, dar avea și un laborator pe măsură. Și mergeam la școala generală numărul 6 dintr-o beta Turnu Severin, mergeam oră de oră în laborator. Și ne făcea tot felul de... era un magician acolo, punea hidrogenul în evidență cu bețișorul aprins, crea o mică explozie chiar. Mă înțelegeți că așa se întâmplă cu hidrogenul când îl pui în evidență, de exemplu. Peste ani, când filmul era în generală, am cunoscut-o pe prova de chimie nu înțelegeam de ce nu i-a tras de niciun fel de chimie. Chimie e foarte frumoasă, dacă, ca și fizica de altfel, dar cu condiția să ai și cum să înțelegi ce se întâmplă acolo, decât să scrii niște formule. Problema a fost însă, că femeia mi-a explicat că s-a desfințat laboratorul de chimie și vă rog să mă credeți că nu e o școală chiar așa apropădită, asta la care a fost femeie. S-a desințat laboratorul de chimie ca să facă săl de clasă, pentru că școala este supraaglomerată. Și atunci chimia rămâne o, ceva foarte teoretic, pur pe tablă. Dar eu vă întreb, în cazul ăsta, nu e mai bine să reducem totuși orele de chimie dacă rămân așa doar niște uh, cunoștințe generale în, calea, în care afli că Heliu e în grupa 8? -a? România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Sunt multe nemulțumiri ale părinților legate de școala din ziua de azi. De aceea vă propun să fragmentăm, să segmentăm această dezbatere. Azi vreau să vorbim doar despre asta, despre reducerea numărului de, de impunerea unei obligativități, atenție, de astfel încât copiii să stea un număr maxim de ore pe zi la școală. Niciodată mai mult. Dana, bună ziua! Nu e Dana? Bogdan, bună ziua! Bună, Moise, am o fetiță și eu în clasa 5-a și disperat, pentru că gheozdanul copilul de-abia îl poate ridica de jos. am zis, renunță, mai la unele. Nu pot, că am culegerea de matematică. Plus că ai dreptate, sunt o grămadă de, de, de materii inutile, cum ar fi științele. Și-am făcut tema seară și era proiect de bucătărie proiect de bucătărie? Un de, da, un desen care era exact, nu știu de unde l-a de pe internet și de, de poze, mică de pâine și nu mai știu ce avea acolo. O să rădeți, abia, abia astea sunt chestii care suscită interesul lor. Astea le văd copiii în fiecare casă. Nu, că se pâinea, poate își prăjește și. Nu, singur, nu, dar, nu în fiecare. Mama un mixer. Nu toate casele toate. au prăjitor de pâine, toaster de la. Așa este, așa este. Dar uh, să pui proiectul, unei, să faci temele de pe internet, să copiezi și să te duci pe el la școală. Nici a, măcar nu cred, că asta e, eu nu cred că asta e cea mai mare problemă. Dar încă, o dată, încă o dată, Bogdan, uh, astăzi e... vorbim de reducerea numărului de ore. Da, asta vorbeam de ora asta inutilă, de științe, nu? Nu știu dacă e inutilă, eu, eu din contră, eu cred că e foarte utilă, am mai avut dezbaterea asta odată aici la radio? Astea, problemele astea noi le învățam la digenție, dacă ți-aduci aminte. Nu e adevărat, de de noi făceam atelier. Noi făceam atelier. Sau atelier, deci noi am făcut strungărie, nebunatouă. am făcut alte Dar, lucruri. Da. Și noi aveam atelier până la două, Făceam coliere pentru sistemele de irigații, nu mai știu ce făceam, dar mai mult în clasele a șaptea, opta, nici de cum în clasa cincea. În clasa cincea am făcut atelier de tâmplărie, am învățat să pirogravez și să tai cu fierăstrăul. Dintr- a șasea am făcut mecanică, după care am făcut strungărie, am făcut toate lucrurile astea, dar nu m-aș băga astăzi la un strung, sincer să vă fiu, că... Nici eu, nici eu. Și asta vreau să spun, foarte multe ore. Materia e enormă pentru un copil. Uh, nu știu, ora de religie, de exemplu. Vine copilul acasă și îmi zice, tată să hai să mergem duminică la biserică. Păi, poate nu putem merge în fiecare weekend. Dar de ce? Păi mi-au zis profesorul că dacă ne vede la biserică, primim un zece. A fost anul trecut acel proces cu obligativitatea orelor de religie, cu neobligativitatea Și s-a decis a că nu sunt obligatorii. Deci nu ce sunt. vă oprește? În clasa asta? A patra, în clasa 4 a? A ne-a dat o hârtie și ni s-a spus, semnați-o ca să nu desfințăm catedra până la sfârșit. Și când începeți clasa 5-a, aveți încă o hârtie și atunci dați-vă acordul sau nu. E bine, când ne-am dus la ședința, la ședința de deschidere a anului școlar și ne-a dat orarul, religie era pus acolo. Păi nu, am făcut scandal. n mai semnat încă o hârtie? Nu, n-am mai semnat nici o hârtie. Și am făcut scandal, am sunat pe cunoștințe și mi s-a răspuns... Uh, dar ce, copilul tău îi strică o notă de 10? Copilul meu nu are nevoie de o notă de 10. E un copil bun și zic, bun, cum faceți diferența? Hai că ea învață la religie. Dar ceilalți care nu învață au note mai mici, nu, că tot 10. Da, asta se întâmplă în general cu opționalele. Dar să vă spun că e vina părinților în cele mai multe cazuri alergătura asta după note de 10, sistemul care condiționează de mediile din general admiterea la un liceu, așa, până la urmă, totul este conceput de așa manieră încât să te forceze, să te ducă către programul respectiv, că altfel, na, strigi drumul copilului în viață. 0372069599 Altec, Alex, bună ziua! Altec, auzi. Bună ziua! Uh, sunt de părere, vorbesc din perspectiva unui... Om la 22 de ani pe 23, mai mi-aduc aminte cum era în liceu și în școală. Eu, sincer, aș fi de acord să se reducă numărul orelor, nu de alta, dar eu consider că foarte mult în educație contează să poți să lucrezi cu imaginația și cu creativitatea unui tânăr, unui copil. Și asta nu putea se simte în sistemul nostru de educație. Îmi aduc aminte efectiv că dai să învăț o grămadă de formule, ca să dau examene, tot felul, și la sfârșitul a 12 ani nu pot să zic că am 12 ani de, de cunoaștere. Sunt niște chestii de bază acolo, care mă ajută, dar după asta nu prea pot să zic că merită investită de timp. Deci, dumneavoastră, ați uh, terminat de liceu de 4 ani. Da. Și ce ați făcut după aceea, Alex? După aia am ales că e ideea asta, trebuie să mergi la facultate, nu știam ce să aleg și am văzut... M-am descurcat, Mi-a plăcut foarte mult fizica, hai să merg la Politehnică. Am mers la Politehnică, am continuat acolo și chiar și am văzut că foarte multă materie pe care te înveți pe de rost, formule, și între timp am descoperit faptul că sunt foarte pasionat de comunicare și dezvoltare personală, ca să zic. Și atunci am început să mă acces mai multe educații mea personală în paralel cu facultatea. Deci, astăzi ce faceți? Astăzi, uh, momentan, uh, lucrez, uh, lucrez la o companie, nu contează neapărat domeniu. Ideea este că banii pe care i fac acolo îi folosesc pentru dezvoltarea mea, pentru să investesc în educație, în comunicare și ușor, ușor că câtea înfacere, câtea mea... Iertați-mă că vă întreb. Eu, eu am o nedumerire de, legată de treaba asta cu dezvoltarea personală. Deci dumneavoastră investiți în, în dumneavoastră în ce sens? În sensul de exemplu, v-am spus că îmi place comunicarea. Da, mi-ați mai zis uh, asta. Particip, Da, da. Uh, particip la, la seminarii legate de, de vorbit în public, de training-uri, cum să, cum să ții o prezentare cum trebuie. Aș citi moromeții? Alex, aș de Marin Preda? Am citit moro moromeții că aveam nevoie și la, facu la facultate, la dință. Aș citi cel la mai iubit dintre pământeni de Marin Preda? Uh, Asta nu am citit -o? Asta nu era la examen, nu era în program. Da. Să vă zic exact. un secret, Alex. Deci vreau să dați Vre. bani în momentul de față pe tot felul de cursuri de dezvoltare personală, ca să învățați să vorbiți în public. E corect? Cam așa. Să vă, vă spun un secret, unul pe care nici măcar Vre. școala în, în ziua de astăzi nu, nu te mai învață. Mi l-a spus profa de fizică întâmplător între așasea. Dacă citești cărți, vorbești liber. E atât de simplu. Adevărat. Deci în momentul Adevărat. în care citești și citești și citești, de plăcere mai ales dacă citești, da? orice până da. la urmă, devii stăpânul vorbelor, al cuvintelor. Da. Și Perfect. la un moment Adevărat. dat poți să jonglezi cu ele. Ideile care îți vin așa, îți năpădesc creierul, își găsesc o cale în vocabularul tău. Dacă citești cărți, atât e de simplu cea mai frumoasă fază este să poți să descoperi plăcerea asta, care, nu știu, simt că, din păcate, în școală nu, nu ne-a ne fost insuflată. Depinde, cred că, că contează foarte mult și profesorul cu care faci. Am avut o profesoră de fizică, uh, în generală care nu pot să zic că mi-a trezit atenția pentru fizică, mai mult m-a făcut o de test. Ca mai târziu, în liceu, să am o profesor care mi-a folosit atât de frumos și vizual, că am ajuns, Alex, să dau această materie ca examen la bacalaureat. Deci, Alex, vă supărați fost... pe mine? Noastră sunteți ieșiți de curând din școală și vă supărați pe mine dacă vă întreb când s-au unit principatele române? Puteți să nu răspundeți dacă nu doriți asta. Alex? 1859, dată în mă știu. 50? 59. 59, e corect. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. 0372069599. Natalia, bună ziua. Bună ziua. 2 secunde se potrage pe dreapta. Am... Da, no, semnal, no. semnal. puneți avariile. Da. Vă auzim da. foarte bine, Natalia. Da. Eu am un copil de un an jumate și momentan nu e la școală, dar aș dori să se reducă dintre oră. Deci programa, nu neapărat la Atenție, matemat. vorbim de program, nu de programă. Programa ar trebui să se reducă consecutiv, dacă cineva ar ține cont, nu știu, de copii. Dar asta e o altă discuție pentru altă dată. Uh, ne tot luăm după ce fac străinii, cum e în partea cealaltă. Eu am o prietenă care locuiește în Santa Și am spus că ea are o fetiță în clasa 8-a, a, a pardon, are trei zile uh, în care face ore și ultimele două, joi și vineri, merge pentru ore opționale sau ceva de genul ăsta, cum ar fi uh, desen, uh, arte plastice și chestii din astea. Eu nu spun apărat că din astea ar trebui să se facă și la noi, doar că consider că foarte multă matematică română care uh, sunt lucruri la matematică, nu o să le folosească mai târziu consider că ar trebui totuși puțin redusă din ele. Vă mulțumesc pentru telefon, Natalia. 0372069599. Elena, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Subiectul e uh, foarte greu. Nu ne putem limita doar la, uh, ce, la tema de astăzi, reducerea numărului de ore. Da, sunt de acord. Sunt 100% 1000 de acord cu reducerea numărului de ore. Am doi băieți, unul în clasa a 5-a și unul în clasa a 9-a este uh, presiunea foarte mare, în primul rând, pentru acele examene, exact cum ai spus și tu, deci dacă nu ar fi acea presiune să conteze mediile, care nici nu sunt relevante. Nu oglindesc. Elena, uh, să, vă spun, să vă spun că e un secret aici. Eu, având acum o experiență, că am trecut prin asta, anul trecut prin capacitate și știu că sunt mii de părinți care au emoții în perioada asta. Marea problemă este că sistemul e de așa manieră. Adică și examenele au devenit din exact. ce în ce mai ușoare și dacă vrei să-ți intre copilul la un liceu, bun trebuie să ia 10. 10,00 sau oricum peste 9,50. Exact. Și de fapt ei învață niște modele de examene fără să aprofundeze, că nu, se cum, nu devin mari matematicieni dacă iau 10 de exemplu la capacitate. Vorbim de general acum, da? Da. De asemenea, la limba română nu mai trebuie să citească cărți, că de -aia vorbeam mai devreme și am împins chiar într-o ex într extremă discuție al cu Alex. Deci ei nu mai trebuie să citească cărți, nu le mai spune nimeni trebuie să citești cărți, nu. Sistemul deci, e făcut nu. de așa manieră încât trebuie să trăiască să faci pregătire la limba română, eventual Corect. o pregătire particulară și să rotești o frazeologie goală de conținut, de fapt, ca să iei capacitatea. Corect, este, e o capcană, e o, o înșelă. e o șarlatanie ceea ce se întâmplă cu examenele în momentul de e, e stresul și sănătatea copiilor noștri, pentru că dacă nu ar conta toate aceste medii la toate celelalte obiecte, muzică, desen, sport, biologie, chimie, el dă examen la matematică fizică, bun, ok, să învețe, fiecare are abilitate de a desena, unul are abilitate de a cânta, pune-i fate opt, că nu îl cântă la fel cu cel care are voce, pune-i șapte la desen, că nu știe să deseneze, dar să nu mai conteze o, examenul să fie subiect unic pentru toată lumea. Și să conteze notele Și în ordinea notelor să se intre la acele licee Fiecare Pe mm. ce specialitate dorește Și ce vrea să urmeze în viitor Mai era o doamnă Pe care am auzit-o că a spus că nu este de acord Cu reducerea numărului de ore Că oricum ei nu fac, oricum nu vin profesorii Da, corect Dar elevul este obligat Să stea cele șapte ore la școală Ceea ce nu înseamnă că învață Ceea... Dar exact. vine acasă, învaț, rup de oboseală da. Corect Corect! Și atunci pentru ce să facă să stea acele ore? Pentru că pentru profesorul ce? respectiv se prezintă, nu se prezintă, e plătit, că e, e normat. Ei se acoperă de regulă între ei. Cosmin, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Aș vrea să spun că în principiu cred că reducerea numărului de ore este o idee bună, dar eu cred că în același timp ar trebui complementată și cu o restructurare a materiei. Completată. Pentru... Completată, da. Cred că nu, se poate, pentru... că nu se poate altfel. Cred că nu da, se poate că altfel. Cred că se elimine nu... o, un balast de cunoștințe, cum să exprima cineva. Da, Cosmin, care... problema e în felul următor. Eu și cu dumneavoastră nu suntem profesori. Nu, nu, nu noi facem programa respectivă. V-am propus reducerea sau, mai bine zis, obligarea la un număr maximum de ore pe zi, tocmai pentru că ai forța în felul acesta să recurgă la reducerea programei. Pentru că ei fac programele, nu le facem noi. Și le fac în funcție de interesele lor, de catedrele lor, de banii, de salariile de care au nevoie și așa mai departe. Și au ajuns să exact. afecteze fizic copiii din cauza asta. Exact, dar că mie mi-este teamă că s-ar putea să se întâmple un fenomen prin care pur și simplu să se concentreze pe darea unei, aproape aceleași cantități de materie într-un timp mai scurt, ceea ce ar fi un gest. Ar fi, fix, la, ar fi fix același lucru, vă spun eu. Nu s-ar mai întâmpla nimic în plus, pentru că deja situația e foarte proastă. Adică dacă, dacă copiii reușesc să rețină 10% din materie, să știți că în cele mai multe cazuri așa se întâmplă. Rămân cu, uitați-vă, ascultați dimineața în deșteptarea concursul dublu sau nimic. Că Luca se străduiește să pună niște întrebări ușoare, dar nu întotdeauna reușește acest lucru. Asta pentru că ușor a devenit altceva. După marea revelație pe care am avut-o cu camerele de la bacalaureat, când a fost dezastru la mai țineți minte că nici 50% n-au la Bacalaureat, de la an la an au făcut subiectele tot mai ușoare, tot mai ușoare, ca să raporteze ei acolo anume, o anume promovabilitate. De fapt... Materia a rămas la fel de încărcată, copiii rețin la fel de puțin, numai că au modificat statisticile pur și simplu, dând subiecte din ce în ce mai ușoare. de și vorbesc cât pot de mult cu colegii de la deșteptarea, pentru că societatea noastră, sau mai bine zis, una, efectul pe total al societății, este că ne prostim cu toții, deși aparent facem mai multe lucruri la școală decât făceam înainte. E fals, e greșit. Continuăm această dezbatere și mâine În sensul că rămânem pe subiect copii Educație toată săptămâna asta E săptămâna lor și le-o dedic Însă mâine voi, voi alege o altă temă Vom continua practic dezbatere România în direct Cu Moise siguran La Europa FM